вуха забруднившись. «Ось, це я!» Автопортрет являв собою непомірно маленького чоловічка десь у самому кутку, але кінцівки його були довжелезні. Вони звивалися, скручувалися у кола і опивали весь аркуш. Е, «Ні», – вражено мовила Стефанія, та все-таки усміхнулася. «Це створіння на тебе не схоже», Хочеш завтра ми намалюємо тебе разом? Дістанемо фарби, пензлі. Хочеш? Здається, хлопчик не вірив у своє щастя. У тебе є фарби. Оч у його таки горілий, і танок вогнів усе швидшав і швидшав. Генрик благально озирнувся на бабусю і знову підстрибнув від нетерпіння. Можна я подивлюся, бабуся? Я слухатимусь і нічого не забрудню». Ірена присіла перед ним і звернула погляд на доньку. «Глянь на Генрику, ти не знаєш цю пані?» Вона помовчала і повернула голову до онука. «До тебе повернулася мама, мама Стефанія». Генрик, здається, зрозумів нарешті, що все-таки сталося саме те, до чого його готували увесь цей час і боязко недовірливо збентежено перепитав. Мама Стефанія? Як у Андріша? У Андріша, у Яника, у Войтика, відповіла Ірена і посміхнулася. Ну, піди, обійми її. Генрик підійшов і, несміливо піднявши руки, обняв Стефанію за шию. Її погляд зіткнувся з поглядом матері і вдарився об мур. Здається, вона лише виконала свій обов'язок. Лише виправдалася перед собою. «Але навіщо? Для кого?» «Тепер Андріш не дражнитиме, що в мене немає мами Стефанії, правда?» «Так». «І ти до саміні фарби?» «Так». «І спати не треба буде лягати?» «Спати треба», – відповіла Ірена і випросталася. «Басько?» До кімнати вбігла та сама нянька, чиє обличчя так роздратувало Стефанію – і подивилася на хазяйку. Пані. Княжича спати. Годувала вже? Так, пані Стефанія. Спати, княжича, повторила Ірена і жестом показала Стефані, щоб та встала. Добра ніч, Генрику. Добра ніч, бабусю. Стефанія лише махнула рукою і першою вийшла з кімнати. Мамо, мені потрібна ваша увага. Ірина здивовано озернулася в її погляді майнув сумнів, чи може давнішній біль. Вона якось несміливо знизила плечима і мовчки жестом запросила до своєї кімнати. «Дозволите сісти, чи я постою?» – переступивши поріг, запитала Стефанія уголосно, В її підкресленому ввічливому тоні забриніла іронія. Знайомий запрошувальний жест звернув її увагу на стілець у дальньому кутку. Ірина присіла на край ліжка і склала руки на колінах. Її обличчя виражало недовірливу зацікавленість. «Моя поява в дитячій видалася вам, напевне, дивною мамо. Ти хочеш почути підтвердження і піти?» Голова Ірини трохи хитнулася вбік, і від світ самітньої свічки, що стояла поблизу, рудуватим язиком глизнув праву щоку старої княгині. Хотож убів опустився, сумно блимнуло темне, байдуже око, воно жило своїм життям, контрастуючи з рухливим, зацікавленим обличчям. І застиглий смуток, що ліг на ледь зморшкувати поверхню білої повіки, ліниво спостерігав за світом і кожної хвилини відчутно важчав. Невже я не варта того, щоб після довгої відсутності почути від вас щось на зразок привітання? Хіба ти не завжди жила лише своїм розумом стефо? Я не маю підстав сподіватися на якісь зміни. То гостя я, виявляється, небажана». Це ти добре, сказала гостя. Твоє розуміння мені подобається. Стефанія всміхнулася і ворухнула бровою. Кожен заслуговує на розуміння, хоч би ким би він не був. Дякую. Ірина ледь вклонилася. Важкі повіки сіпнулися, але за мить знову застигли у байдужому спокої. Вона розправила плечі, слова здалися їй тягарем. «Я також маю на увазі батька», – Стефанія говорила наполегливо.